Benvolguts, conciduadans i representants del poble, us fem saber que l'Assemblea de Tiana està constituïda. Eh? Com a grup de persones de lliure adhesió i opinió i participació, us volem dir això. Ens agradaria que en el nostre govern local, els membres escollits per l'únic acte democràtic actual, les eleccions quadrianals, Establissin una relació de govern participativa. Els representants del poble marquen en part la vida del poble i els vostres actes i confrontacions acaben reflectives en les persones que hi vivim. Per això us demanem que us deixeu de baralles. Feu una política constructiva i oberta, amb informació i participació de la ciutadania i amb amplis consensos i debat. El poble us pot escoltar, però també vol ser escoltat. Llarga vida i força! Aquest moviment que vol arreglar el món i també aquest poble. En la mesura del possible, clar. Eh?